Ek wil vandag met julle praat oor lofprysing, want as jy nie kan lofprys nie, sal jy nooit in der ewigheid die heilige gees kracht van God kan smaak in jou leven nie. Toe die Heere die heilige gees uitgestort het op die dag van Pinkster, daar het die Heere vir ons die nieuwe verbond in werking gesteld. Dit was al reeds op Holgoeddag die geval, maar daar het die Heere sy gemeente gestig. En sy gemeente is gebore die kracht van die heilige gees en jy sal nooit dit kan smaak as jy nie emosie kan toon emosie is een deel van die mense bestaan en ons het groot met die kerk wat vir ons geleer het ons mag nie emosie weis nie emosie is verkeerd, selfs Pinkster die Pentecostaliste het hier die kracht verloor, want daar is een verskil om emotioneel jouself op te wel en dan is daar, die, dis die een zij, die ander zij is om jou emotie oor te gee aan Christus, want jy is een rationele mens, een weese, maar jy is ook emotioneel. Vaar die emotie uit die mens en die mens is na, niks anders nie as een lijk Jy is maar net moors dood. En, Ek glo daar is so iets in wat Jesus gesê het, laat die doos hulle eie doos begrawe. Jesus het eindelijk daar tong in die kies gepraat. Hy het eindelijk daar gesê, laat hierdie wat nou hierdie tradies, traditionele godsdienst sê, die jode wat soe aangeplakte godsdienst begin kry dier gebod op gebod en reel op reel laat hylle hulle hy hy hy eie doos begrawe met ander woorde wat Christus eindelijk daar gesê het is sku jou af van daar die doos die God in die lewe van God in want Christus is lewe Christus is kracht God die Almachtige het sy seen ...an het dood oorgegee om vir ons op Golgotha te sterwe, om vir ons vrij te maak en daarom wil ek vir julle leer om te loof. Ek het vir oogend, het ek hierdie ou boekie uit die boekrak haar gehaal, soms so, so terloops, ek het nie gesoek vir een boek nie, ek het net gedink ek moet iets lees terwyl ek vir iemand gewag het by een koffiekroeg, leer om loof dier Merlin R. Caradis nou dit is een vertaalde werkie en ek stis karismatise boekie, moet nou nie skrik nie hierdie man is glad nie geken nie, maar die Heere het met om ontmoet, nou ons kan sien dat die Heere gebruik die materiaal wat tot sy beskikking is met ander woorde, daar was nie diepte die, daar die diep Die diepte wat my pa hulle byvoorbeeld gesmaak het toe die Heere hulle gedoop het met die Heilige Gees teenoor die diepte wat hierdie man toe meekennis gemaakt het het is verskillend, die een kan jy sien het God vol uitgekom en hulle die heren vol uitgedien en hulle het nie nodig gehad dat mense vir hulle sê nou leek hande op jou en dan het daar dalk een woord of twee in jou gedachte gekom en jy is nou bang om dit uit te spreek en ons kan sien daar het verandering plaasgevind dit was een vlakker evangelie maar omdat daar nie veel meer tot die beskikking was in die tyd van die karismatise herleving nie, die heren natuurlijk toe gebruik wat hy het want daar was mense wat hy wou red en hy red toe hierdie Mer, Merlin Karadus een man wat niks geweet het van die pingstergaves van die charismata van die geestgaves nie hy het min geweet jy kan het sien en sy ervaring was ook verre na nie dit wat die apostels in die handelinge geskryf ervaar het nie maar die Heer het hom so ontmoet dat hy dieper gegaan het. Nou wat ek hier vir ons wil sê is, een vrou het toegekom en vir hom hande opgelee, vir die doping met die Heilige Geest, maar daar het niks gebeur nie, hy sê het niks gevoel nie, hy het niks ervaar nie. En sy het toe weer omgedra en vir hom gesê, is daar woorde wat telk in jou gedachte gekom het, wat jy bang is om uit te spreek, en so is hy gedoop, nou ek is glad nie vir jy die karismatise idee, sê jy die woordkies achter my aan nie en dan is jy gedoop nie, maar wat daar gebeur het, soos ek het nou sien, sonder om bevooroordeel te wees, ons moet nou sien dat die heren die materiaal gebruik wat tot, tot sy beskikking was en hy het toe hierdie man met ander woorde dieper geleid en hy het toe die woorde uitgespreek wat in sy gees en in sy gemoed gekom het en so die heren om ontmoet, maar ons verlang natuurlijk na dieper, dieper dimensie, na die ware pingster ervaring en die pingster ervaring is iets wat diepte weer speel dit is die diepte van die Pinksterdag toe die Here se gees spontaan gedaal het die kracht van die Here geopenbaar was en die Here mense toe gedoop het met die heilige gees want die kenteken van iemand wat gedoop is met die heilige gees is vrymaking paulus sê in galasiërs 5 dan in die vryheid, waarmee Christus jylle vry gemaakt het. Ons moet in die vryheid inkom. Jy moet ook jou emoties moet vry kom. Jy moet die Heere in vryheid kan dien. Jy moet die Heere in spontaniteit kan dien. En nou wil ek vir jylle hierdie eerste les gee en dit is, want ons mag nou na die ontvangs van die Heilige Gees, ons vast nou elke maand vir die Heilige Gees beweging. Ons vast dat die Heere ons weer doop in die Heilige Gees maar ek wil julle stapie vir stapie voorbereid. En hier eerste is, maak jou emoties los. Jy moet dit doen, ek kan dit nie vir jou doen nie, Jy moet dit doen. Ek het by voorbeeld van dag gevoel die aarde het op my ingetuimeld. Dit het vir my gevoel ek is down. Ek is in die diepte van neerslachtigheid om geen rede nie. Maar dit is die wereld waarin ons beweeg. Allemaal is my neerslachtig. Daar is gevaar van verskillende aard om ons die crime is hoog, ach jy hoor heel tyd in die nes allerhande negatieve dinge, jy hoor altyd die christene word vervolg en jy krij net hy die negatieve aanslag al die tyd. Dit is maar a paar dingekies wat ek noem, die ekonomiese insinking, die tsunamis, die aardbevings en ons word nou opgesweep of opgevang van in hierdie angst, in hierdie neerslachtigheid, en ons moet ons self nou verblij in die Heere, want ons verlossing is na nou by, Jezus is aan die kom, en dit begin, maak jou los, maak jou los uit jou neerslachtigheid, jy het een Jezus wat verreese is, maar ons moet ons nou En denk, dis waar dit begin in die heerlijkheid van die Heere, ons moet die dinge daarboe bedink, ons moet weet, ons is vrijgemaak, en terwijl ek so sit, kom het by my, loof my en prijs my, en ek het toe begin, loof en prijs, want ek het hierdie boekie uitgehaal, en ek het so hier en daar gelees en doorgeblaai, en daar is lieflike dinge in hierdie boekie, as jylle om in die hande kan kry, lees om, maar ek smag om jylle vry te maak, die Heere druk my om sy volk te leer om om te loof en te prijs die Heere wil in die dag mense weer wakker maak om om te loof en te prijs en moet nie skaam wees om emotioneel te raak nie, begin te ween voor die Heere, begin jou oor te gee in blijdskap spreek dinge uit en sê Heere ek verblij my, maar stel jou lichaam tot beskikking van die Heere met ander woorde, vat nou jou hande en heft het op net die opheving van die hande is alreeds een beweging wat jy maak na boon toe waai met jou hande, daar is niks daarmee verkeerd nie, ek wil jou ontbind uit die gebonde situasie, want jy wil moos nou oorstap in die diepte, die heren doop jou met sy gees en hy maak gebruik van jou emosie hierdie ding wat die kerk op ons afgedruk die ou tradiesies van die valse kerk jy moet nou net staan en jy moet sag praat en jy moet soos a dooie lood of ek sal sy soos a ou dooie boom of a stam moet jy daar staan dis die grootste leun wat sal dan aan jou wil opdring skud het af, begrawe dit, gooi dit in die asplik, dis die asplik evangelie, ons het niks te maak met die doodseid wat ingetreed in die ou traditionele dinge met die dooie lichaam nie, ons het te doen met die lewe in Christus en die lewe begin by lofprysing en maak jouself dan los, brei jou hande uit en sê jere ek loof jy, begin met jou lippe en jou tong die heren loof, dier te, dinge uit te spreek, niet soos wat het in jou gedagte kom, vergeet nou ees om tale van engele te praat, 1 Korintheers 14, tale wat Jesus vir jou gee, glossolalia jemelse tale waarmee jou doop die dag as jy gereed is of as die geleentheid om voordoen dat iemand vir jou hande gaan oplee, jy weet, jy gaan het ontvang, geloof is een bewys van die dinge wat jy nog nie het nie, maar dat jy weet dat kom waarvoor jy bid jy weet jy gaan die tale praat maar nou berei jy jou voor, so brei jou hande uit, sê halleluja, halleluja, men prijs die Heere, sê dit maal oor, dit is wat die Heere wil hee, dit is ware loofprysing, ware loofprysing begin by halleluja, die brews is halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, dan syng jy dit, en soos wat jy jou hande uitbreid, laat jou lichaam in beweging kom, en vergeet traditie, vergeet die tradities wat die vals sy kerk aan jou opgedring het kom uit van haar my volk sê die jyre, waarom? Hierdie ou afvallige kerk het alle gebondenheid op jou gelee en nou voel ons dit, want nou het ons nie meer die ontvangst van die heilige geest nie hoekom nie, ons gee ons oore uit vir die leen predikers, die predikers wat ons waarskie, ons mag toch nie emotioneel raak nie hy het ons laat skuldig voel omdat God vir ons emotie gegeet om hom mee te dien, ek sê nie jy moet oorboord gaan nie, maar luist jy gaan nooit die krachte van die toekomstige smaak, waarvan Paulus praat in sy brief aan die Hebraers nie, as jy jou nie kan losmaak in Christus nie, ontbind jou ons het nie meer die samenkomste van heiliges wat na mekaar kom, wat lofprysing bring nie, dit is een gedreun van blaas instrumente van trompet en orrels en dit is ou orkeste en dit is symbale en tromme en dromme wat hulle nou bring in plek van die emosie van die mens. Ons wil nie daar aan dele nie, want wie word gedoop in die Heilige Gees met daar die type scenario wat geskip word in die kerke met die oud-dansers wat op die aard van Zen-boeddisme let wel inkom en aan daar ons hulle en hulle word afgerig. Ons het nie dit nodig nie. Stuur dit na die asblik toe, vat daar die kerke in sy stap, hulle moet hulle nie eers bijwoon nie, jy sal nooit gevul word met die heilige gees, waar hierdie moderne dinge in plek geval het nie, want hulle die emosie van die mens, wat God wil gebruik, want hy ontmoet jou, omdat hy jou met die heilige gees wil salf, omdat jy die tabernakel is van die heren, die tempel van die heilige gees, vat hulle dit toe uit, die satans die slim set, en hy sitte toe hier op een ou orkest in die kerke, en is een gedroen van allerhande geluide en daar is geen kracht nie so breek my daar die kerke en begin jou huisaltar en in die huisaltar begin jy hierdie dinge toepas en jy leer jou kinders, en jy bespreek dit, en jy kyk hoe het Israel gedans voor die Heere, daar bestuie wat die Heere net wou gaat het, hulle moet loof en prijs, want die Heere het geweet, het is so nodig, dat jy moet loskom uit die aardse gebondenheid, want dan gaan jy oor tot lofprysing, om jou God te aanbid, en om te prijs, dis ware aanbidding, want dan vind iets in jou self plaas, en jy ontkoppel jou aan die aardse dinge, en jy verlustig jou so in die Heere, dat jy kracht krij, dan krij jy kracht, jy wil jouself mostou laai, met die kracht van die allerhoogste God, doem dit en begin by jouself jy moet by jouself begin en soos jou hande uitbrein na die Heere toe, begin jy te lofprys sê my halleluja oor en oor want jy weet nie hoe om te lofprys nie dis jou eerste stap sê halleluja, en dan sê jy dit in Afrikaans loof die Heere dan sê jy dit in Engels, praise the Lord en dan begin jy te beweeg laat jou voete loskom, daar waar jy staan in die kringetje, begin beweeg, laat jou lichaam in beweging kom nou sal jy vir my sê, oh ek het gesien hoe danse hulle in die kerke in die drukhande, dit is nie nodig vir jou om te tooi, tooi, en hier jou eie emosie nou te gebruik met die doel, dat jy die aandag op jou self vestig nie, nee, dis nie wat ek bedoel nie, daar is een fijn onderskijt en een fijn balans, jy moet jou nou oorgee aan die Heere as jy soos jou stok wil staan gaan jy nooit die krachte van die toekomstige smaak nie maak jou self los, noodwendig, uit die aard van die saak sal een meer introverties wees en kennig, en die anien sal meer extroverties wees, maar Saam beweeg ons in die kracht van die Heere en saam vorm dit een symfonie. Net soos wat jy verskillende instrumente in een klassieke orkest krijg. Gebruik klassieke orkest, want ek wil nou het sky met hierdie kerkdom, wat nou vir al die pingster, hulle so'n Hulle verlistig hulle self, sal ek sê, in hierdie ou orkeste. Weg met dit, kom ek en jy word die orkest vir Christus, laat jou hande beweeg in die kracht van die Heer, en sê, Heere, ek loof jy, steek die hande op, man, jy sal nooit die kracht van die Heere smaak, as jy so een stok staan met die handjies so nekies langs jou, en jy hef heilige hande op, heilige hande meen gepak, bloed gewas, sê jyre al het ek iets gedoen wat ek nie moest doen, nie ek maak aanspraak op die kruis van Christus, want as jou hande so uitbrei, dan belei jy dat Christus vir jou aan die kruis gehang het en dat hy jou sonde weggewas gewas het want Paulus sê, Jesus het gekom om sondags tot bekering te roep, en jy gaan sien hoe die laste van hierdie wereld, van jou afval, van jou skouwers afval, jou skuldprobleme jou bekommernis oor jou werk jou bekommernis oor een kind wat syk is, jou bekomming is oor iemand wat in bondage is van die okulte, want Jezus is die soedra jy hom begin prijs en loof, kom hy nader, stort hy sy teenwoordigheid oor jou uit, want hy leef moos, hy leef om vir jou in te tree, hy sien hier kom jy nou nader tot hom, want hy sê nader tot my, en ek sal tot jou nader, nou sê die traditionele kerk, doen dit in vrieselike heilige respect, maar wat hy eindelijk doen, hy stroop die godsdienst van sy innerlijke kracht, en daarom sê Paulus, vir my die kracht verloor, die krachtverlooners is hierdie oukies wat die kerkbanke vier warm sit, hulle sit so graag in die kerkbanke en dan uit die kerkbanke aanbid hulle die hoë en eeuwige God, hulle buig moes nie hulle knie voor die Heere nie o nee, dit pas moes nou nie in die heilige samenkoms nie, wat eindelijk daar gebeur is dat dit een afvallige samenkoms is, want hulle kan nie die Heere loof en prijs nie, hulle is nie tempels van die heilige gees nie, hulle aanbid die tempels wat van hout en steen en klip gemaakt is. O, oh, maar ons aanbid Jezus en hy maak van ons tabernakels vir die Heere. Hy maak van ons heilige tempel, so ons in sy kracht kan beweeg. So begin ontbind jou, ontkoppel jou aan die dooie godsdienst. Maak jou los van ou oorleverings van die dooie godsdienst en begin die Heere te loof en te prijs. Brei jou hande uit, sê Heere, ek loof ee, met jou 10 ving Sanger speel jy nou nie die instrument, die harp en die sieter nie, jy speel dit voor die Heere, jy brei dit voor die Heere uit, en dan kom jou gees in werking, want nou stort jy uit, en jy sing halleluja, en jy prijs die Heere, dan begin jou voete te beweeg, en jy sal soebykie begin beweeg want nou bring jy jou voete ook in werking, jy bring jou in werking, om te dans voor die Heere is nie een sonde nie, die kerk het net oorboord gegaan, dan toe begin hulle met afgerichte danse, en toe begin hulle, die dansers moet speciale kleren aan nie, vlaas, swaai, en nie die 10 dansers moet nou die hele diens lei, die 10 dansers is nou die dansers van die kerk, die ander moet nou sit, en hulle moet hier die show waarneem, dis niks anders as rekreasie nie, jy kom nou hier na vertooning toe, gooi dit in die asbak, sê ek soek dit nie, ek is die tempel van die Heere, ek wil die Heilige Gees ontvang, en jy gaan sien, as jy so begin loof en prijs, dit sal nie een rikkie wees nie, is jy los, dan kry jy geloof in die Heere, jy word vry, jy voel so vry, jy het bekommernis oor jou werk, jy kry nie een werk nie, jy het nis oor iemand wat siek is in jou familie, het bekommernis oor jou medische koste wat stijg, jy het bekommernis oor a hangende operasie miskien, jy het bekommernis oor iemand wat op a plaas bly wat jy bang is vir is vir plaas moord, jy het bekommernis oor iemand wat uitstel keep of iemand wat in a verkeer verhouding is, daar soveel dinge wat mense by betrokke is, jy somme nete neergedrukt vir geen rede nie, want jy voel die druk van die wereld oor jou begin te loof en te prijs daarin le die oplossing maar klap jou hande laat al die nazies klap in die hande dit lees jy nie in die psalms dis nie sonde nie waarom luister jy na die afvallige kerk wat vir jou sê dit is sonde om emotioneel te raak dit is so skande om emotioneel te raak as jy nie tegenwoordigheid van die Heere is ons het baie om ons in te verblij ek dank die Heere, ek is die Davids kind ek kan die Heere loof en prijs en gau gauw, somme binnen 2 secondes skut ek al my bekommernisse af, ja ek het ook bekommernisse, my leven is nie 100% vervuld nie, en is ver daarvan, ek het baie dinge wat ek kan sê hier, as ek dit maar haat het, of dit met my gebeur het, as ek ook maar een vol leven gehad het, as ek ook een man gehad het, en een huis vol kinders en ek het 'n lekker huis gehad, en ek ook met vakanties gegaan het, net soos wat ek wou, of ek hier die genoot gehad van 'n familie en kleinkinder ek het het nie, maar ek kan my in die here verblij, hy is vir my alles hy is vir my die begin en die einde van my leven, en as jy meer as ek het, dank die Heere daarvoor ons is moes nou nie hier om mekaar dop te hou, en mekaar te beoordeel na wat ons het nie en afgunstig op mekaar te wees nie as jy voorspoed in die Heere het, prijs hom, as ek nie voorspoed het nie, dan prijs ek hom dan skep hy, hy omskep my negatieve situasie, en positieve situasie, want Jezus is daar nie salka harde en vaste reels soos wat ons het hier op die aarde het nie, hy het ons net geroep om om te volg in in hom is daar volheid, in hom is daar lewe oorvloedig, hy het vir ons aan die kruis gesterf, hy het die beter verbond vir ons in werking gestel, hy kom op die wolke van die hemel, een van die daal, hy kom ons verlos uit hierdie ousinkende wereld met al sy smet en sy sonde, sy teleerstelling, sy pijn, sy leiding, alles wat hier om ons gebeur, alles wat nog gaan gebeur, beheer, kyk die tsunamis, kyk die aardbevings, kyk die natuurverskynsels die mens lewe vandag in angst en in spanning, hy weet nie wanneer verloor hy sy werk nie, kom ons verheeg ons in die Heere, kom ons bring lofprysing aan die Heere beweeg in die kracht van die Heere as jy daar by mekaar kom in die huisaltar staan op as jy die Heere loof waarvoor wil jy sit, iemand het onlangs het ek gesien, toe sit hy in die lotus -positie. en die Heere trek my in die heilige gees op een aand wonderlik een aand en hier een bestraffe gees oor hom, en ek sê, dit is die rede, jy moet kniel, jy sit nie in die lotus posiesie, soos die oosterlinge, as jy jou God aanbid, nie, jy buig jou knieën, Paulus het die voorbeeld hy het somme somida op die strand, toe hulle van hom afscheid neem, toe beig hulle knie. ons is nie jode, wat die beiging van die knie, mee weggedoen het, net omdat hulle gevoel het, die christene beig nou, hulle knie, en as hulle hulle knie beig, dan aanbid hulle valse God, want jy weet, hulle is geweldig teen Jesus, en die chassirise jode, kan ek sy, sien, is nou bezig met die aanslag tegen Jesus, en ons sal moet sterk staan, kom ons word vervuld met die heilige geest, daar vervolging dalk in die licht, kom ons sê, jyre, maak nie saak wat gebeur nie, hy sal ons die kracht gee om daar deur te gaan, duisende het hulle laat martel vir Jesus, duisende het daar die beker gedrink, en Jesus het by hulle geblij, ons weet van getuin is dat hulle neers pijn en leiding gevoel het, toe hulle in die brandstapels ingedruk was nie, toe hulle op die brandstapels gestek, derf het en aan die volterpale vastgemaak was nie. Hoekom moet ons nou te neergedrukt daar oor wees? Kom ons begin die heren te prijs. Staan toch op, dit is respect wat jy toon vir jou koning. Kom ons bring die holy reverence terug. Ons is besig met die huisaltar beweging, die heilige geest beweging waarvoor ons bid. Ons smag na die doping met die heilige geest. Kom begin te lofprys en moet nie jouself so veroordeel oor elke ou klein oortredingkie wat jy doen het nie. Jy het een priester wat vir jou in 3 sê Paulus hebreërs 4. Jezus het gekom om sondags tot bekeering te roep. Kom ons begin ons te verheeg. The Lord is busy building a people of praise globally. Ons gaan hier weer prijs. En hierdie oudkies wat vir jou sê, oe, kyk hoe emotioneel is hulle. Oe, is hulle daarom nie eenvoudig nie, hulle dit in die ou apartheid tijd era gedoen, waar ek gesit het. Ek wil net nie alles bekend maak nie, maar ek kan een boek skryf daar oor waar hulle verachting uitgeleid het dit die ou drie susters in Suid-Afrika teoloog wat gepraat het het gepraat van die eenvoudiges wat so emosioneel kan raak en kyk wat het die Here met ons land gedoen. Dieder het gesê die profesie en môre, hulle ongerechtigheid reik tot aan die hemel en ek maak hulle laris die stof onder jylle voete, want hulle het altyd die dopers veracht, die dopers man kom ons kry klaar met die verlede kom ons kry klaar met hulle wat ons emotioneel noem as ons ons God aanbid raak emotioneel vir die Heere en jy sal gedoop word met die echte kracht van Godse Gees en jy sal kan staande blij jy sal kan lofprys as die Anna ou daar sit en hy het nou een deprou geskiet en jy sal kan lofprys en jy sal die Heere kan prys vir werk wat hy vir jou oopsluit, vir gezondmaking, vir geneesing, vir voorsiening. Jezus is wonderlik. Kom ons bring om eer. Ek gaan voort met die volgende Podcast want ek wil, ek praat nou maar net, dit is nie a geordende, afgeronde preek wat ek hier gee, of a bleering nie, dit is a praatje, ek wil julle opskerp, die Heer het vir my gesê, leer my volk om te loof en te prijs, die Heer is nou bezig om dieren op te sluit, en dan in die lofprysing sê jy, Heere, ontmoet met die kinders reg oor die wereld, en bind hulle saam in hierdie band van die volgelinge van Jesus, huisaltaar netwerk, Leer hom loof, prijs hom, Jesus liefheid vir ons alles betaal op golgetag. Ons het 'n voorreg. Dan kom vir die kruis, dan kom vir sy lewe, dan kom dat hy vir jou leef om vir jou in te tree. Dan kom dit jou genees. En as jy nie nou jou genesing ontvang nie, begin om te prijs. Sê Here, ek sien my geneesing, Al het dit nog nie plaas gevind nie, die geloof is 'n bewys van die dinge wat jy nie sien nie, maar waarop jy hoop. Halleluja, Jesus, die hoop sal nooit beskaam nie. Leer om te sê halleluja kom nou, moet nie meer soos een stok sta nie, jy is nie een droe boom nie, jy is een boom wat dier die lewe vloei want jy is geplant by waterstroom, en as jy dit nie is nie, sorg dat jy by die waterstroom kom, laat die lewe dier jou kan vloei en hou op om gebonde te wees, licht die arms op, en as iemand vir jou sê, mag het nie doen nie, ek was in so'n groep geweest waar ek school gauw het in Korea, en dis moes nou een sonde, waar lees hulle dit? Hulle is die gebondes, hulle is die krachtverlooners, gaan hulle verby, gaan jy en ek na die diepte toe, ons is tempels van die heilige geest, en ons juig, dat die heren ons gaan doop met vreemde tale, die theoloe wat verachtend kyk en verachtend praat, van die wat in tale praat, laat hulle links, daar is een echte tal, En Satan vlug daarvoor. Ek het baie bewys soe die heren die okultiese bande breek. Hoe hy krankheid breek Door die echte werking van tale. Vrou het onlangs gesê. Toe ek vir iemand bid. Sy ken dit nie. Sy sê sy, sy het nooit geweet van tale spraak nie. Sy sê toe ek praat in tale. Toe gaan daar een warm gloed dwars dier haar. Dis een vrou wat aan die eendje kerk behoort. Maar Jezus werk want sy kracht word hopenbaar. Wees blij dat Jezus aan die kruis gesterwe het om die Heilige gees vir jou as gave te gee en vergeet van die krachtverlooners. verlustig jy jou in die Heere en bou jou geloof in die Heere. Jezus gaan kom vir die wat getrouw was die wat gegloe het, en bewaar die profesie, want die profesie is die lamp wat in die donkerplek skyn, sê Petrus. As jy die profesie verach, sal jy nooit gedoop word met die Heilige Geest nie. Jy sal nooit na die diepte in Christus kan oorga nie. Vra die Heer om jou van die sonde van ongeloof en twyfel en ongehoorzaamheid te verlos. Vra die Heer om jou te verlos van die sonde van trots. Vra die Heer om jou te verlos van die sonde om jou te stuur aan mense. Petrus sê ons moet die Heer oor ach as mense, dit sê hy voor die Sanhedrin toe hulle om gevang het, toe hulle kwaad vir hom was, omdat hy Christus gebring het. Hy het het boldlie gebring bring, hy die verreese Jezus gebring, nadat hy vervuld was met die Heilige Gees op Pinksterdag, toe kon hy vir les sê dat God die Vader het Jezus uit die dood opgewek en hy het om Heere en Christus gemaakt, en die saligheid sê hy, is in geen ander nie behalwe in Jezus lees dit in die handelinge geskryf van Lukas, handelinge 4 Ach man, kom onder die naam van Jezus in kom onder die kracht van die Heere in begin te beweeg as jy in jou huis is, begin te loof dans een bykie, ja sê jyre, ek dans nie die wereldse dans nie, ek dans die dans wat my na Christus toe trek, maar nou begin jy te prijs en te loof, en jy sal nie lang te doen nie, en jy is ontslaaf van al jou depressie, jy is ontslaaf van al jou neerslachtigheid jy is ontslaaf van al jou bitterheid en al jou gal, al jou vreese vir die wereld en al die angst van dit wat in die wereld plaas vind om jou, en jy verlustig en verblij jou, want Jezus hou wacht oor jou, en hy stort sy kracht oor jou uit, en jy sal nie beskaamd staan nie, hy sal vir jou voorsien, maar lofprys om, begin te lofprys te sê, halleluja, loof die Heere, o my siel, en alles wat binnen in my is, en sing somme die liedkie, ek sing baie keer, halleluja, halleluja, prijs die Heere, ek maak my eie liede, dankie Heere, dat die my siel gereed het, en verander ek het in die lied, dankie Heere, dat die goed is vir my jy gaan dit nie doen vir 2 minuten nie en jy sal voel die, die nieuwe kracht dier jou bruis, want dan ontlaai jou geest, stoort dan kracht en energie in jou lichaam uit en hulle noem het allerhande name so serotonin en sovoort en op die einde voel jy jy voel so lekker, jy voel so positief, verblij jou in die heren, dis wat jy nodig het aan baie van jou medicatie waaraan jy verslaaf is sal ook verdwijn Glory to Jesus, halleluja, amen. Prijs sy heilige naam en bid dan jyre doop my met die echte dooping met die heilige gees. Laat dit jou gebed wees, maar ontlaai voor die jyre en prijs om en ontbind jou, ontkoppel jou uit die gebonde gees en jy sal sien hoe die jyre jou weer ontmoet. Amen.